Bismillahir rahmanir rahim in alhamdulillahi nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'du tujith alfadit falandrimot yanvetun bar allah subhanahu wa ta'ala Zotin tonë falenderojmë për i ditë falë dhe udhëzim e kërkojmë salavatet, selamët, për shëndetit më të mirë mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shoqëtit besnik, familjen e tij të pastër dhe pasrë të dashurme dhe çdo musliman i cili i shkon pas rrugës së tij të mëhiret deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzhgues, do të vazhdojmë në ciklin e këtij muaji të Ramazanit ku thamse do të flasim për moralin, dhe sjelljet dhe karakteret e pejgamberit ton alayhisallatu wasalam. Uh, përmendëm në filimit e ligeratave dhe në vazhdimësi të mësimeve se pjesa me mirë e historisë e Muhammedit Alei Salatu Selam është morali i ti, është morali i ti, promonira dhe uh, trajtimi se si aj e lidhë të botën e vetë me botën e jashtëme. Dhe për këtë arsye, Allahu të bare kjo dhe tjala, e zgjodhë nga krejtë do më dhonë, cilësitë e pejgamberit alayhi salatu selam që kur ta lavdron ta lavdron me moral. Pra ne nuk gjejmë në Kur'an se Allahu te bareke ve teala i ka thon pejgamberit alayhi salatu selam ti je i mirë se je pejgamber. Apo ti je i mirë se je pejgamber. Pra nuk e ka marrë pejgamberin objekt lëvdrate për pejgamberin alayhi salatu selam, por pejgamberia ka qenë pergjecia e pejgamberit alayhi salatu selam e kur e ka lavdruar çaj i ka thënë e ka lavdruar për atë çka është në të brendshmën e tij, ajo është cilësia e tij. Andaj nai për shembull, në jetën e kësaj bote, e xejmë se i supozojna dy njerëzi e, apo ditjem tre, nëse supozojna njëri është shumë i shkolluar. Edhe kur fillon ti me të cilsuata, thua e ka kryë shkollën fillore me sukses, më pas më me sukses ka kryë fakultet e kështu me radhë fillon me me lavdrua dhe fillon me treguese ka arrit pasuri dhe është zengin, edhe Fillon me janë numëruar disa të mira. Mirë, me çka mundet mu prish skeç ti kjo? Mundet mu prish skeç ti kjo nëse i thub për shembull, mir po ai hiç sa respekton babën e vet. Hiç nuk është i sjellshëm me familjen e vet. Është arrogant, ka karakter të të lig. Çfarë thonë njerëzit? Çfarë thonë njerëzit? S'na duan shkolla e ti. S'na duan notat e ti. S'na duan të mirat e ti të se da të përmendëm përshfara syje, sepse mi afton mi than dikujna si shte i sjelëshëm për mera e tëra mirë nga ana tjetër nëse supozojmë një tjetër s'ka arrit me kryshkoll s'ka arrit me arrit do më dhon lëvërdit e kësaj bote apo nuk ka grada dhe e, autoritetit e kësaj bote mirë po i thonë njerëzit shumë është i sjelëshëm me babën e vetë me nanën e vetë, me familin e vetë komëshit e lafdrojn Ka moral Qfar do njerëzit Sa djali mirë qen ka Pra krejta mangësit I mlën morali Dhe krejtat mirat I shuan Morali i keq Mu për këtë arsyje Allahu gjeloala Kure le avdroj Pengamberin e vet Qka tha Ti e ki moralin e madh Pra zgud Së mundët kërkush Me tholë diqka Se moralin e kit madh E tani Ne po mundohemi me pa Moralin e pengamberi Talë i salatë e salam Në raportën ndryshme E pa me gratë e vetan Tri pika pika e jetës përdiqme, e dyta, si i bani tërbije, gratë e veta, sallallahu a.sallem, e treta, si i zhidhi problemet, e pa me rastin e ajshës, kur e kishin akuzuar, e pa me rastin kur kishin kërkue me e shtue dozën e të hyrave dhe hargjimeve, dhe se si kitë këtoj i menagjoj pengamberi a.sallem. Pas kësaj, kaptin e radhës, për të sirën të flasim, apo kategoria dhe klasa e njerëzve, Me të cilat për nga mbire a.s. Kishtë raport dhe të regoj Rahmetin Allahut në raport me ta Cilat janë është ë, klasa Ma endishme Pre njërzme të dobet Cila është ajo e vladi Epo për të cilin e vlad Tha Allahu gjelluara Ka mundësi mu bo fit në përtyje Jo ështëje, provokim, teston A nëjë tha a.s. E vladi është me gjbenetun Me bëkhaletun E vladit shtimës me danë pare se ta ka E vladit shtimës me danë luft Se së është afër zemërës Edhe afër shpirtit E pengamir a.s. Kishte e vlad Kishte e vlad Dhe e tregoj një shqejlët Tejet lartë me e vlad të vetë Salallahu a.s. Pengamir a.s. Përbendu një gjëratën e kaluar Se nuk ka martuar tjetër grua Dhe një sakafas khadijën Kretë fmit e pengamir a.s. Janë prej khadijës Por, pas një fmidë, dhe është Ibrahimi, e ka pas prej Marijës e cila ka ardhë nga Egipti. Pra, kretë fmidë, për mësëm i ka me Khadijën. Edhe fmidë me shkuj, nuk i kanë jetuar. Kretë kanë dekë nër dy vjetë. Dërsa, prej vladë dhe i kanë jetuar vetëm, vetëm vajzat. Pra, pengamela i Salat e Seram i ka pas 3 djene. I parë i është quajtur El Kasim. Dhe me këta e ka pas, pengamësam, nofë këne vetë. Pra, shpeshet, njërzit qemi pengamber, pas ta i disa prej njezve kanë thire dhe pas pengamberis, i kanë thon Ebul Kasim, Ebul Kasim sepse Arabët të titulojnë me baba i të parit e vlad me baba i të parit e vlad El Kasim, Abdullah edhe Ibrahim këto kanë qenë tri djenë as njani si ka jetu mu babur kretë kanë dekë dvegjën dë ndërsa prej prej vajzave ka pas katër vajzave Kemi përmenë, po të në duhet që të dinë pasaj Kullë thojna hini Zenebi, hini Rukajja, hini Ummu Kullthumi Kush janë këto Për i vazave ka pas Zeneben E ka pas Zeneben qika ma e madhe Pasaj ka pas vazën dyt, e dytë Rukajje Rukajje Dhe na e thujnë Rukajje, ajo është Rukajje E treta për i vazave ka qenë Ummu Kullthum Ummu Kullthum Dhe e katërta ka qenë Fatimia radhiallahu anhunë në و ارضاهن tut katërdat kanë një hetu dhe kanë një hetu me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe kanë pas evlat, lëgjratën e arshme do ta shohim se si u sill, më pas me nipat, me nipat e vet, dhe si si ka madhur, dhe si si ka tregu mëshir ndaj nipave ndaj nipave të tyre. Të pra, Kasimi nuk ka jetuar, ka dhënë dikon ë në vitet e 9 afër, devjetve, një gjimës, edhe Abdullahu i cili ka lind pasi është bë pejgamber Edhe gjithashtu edhe Ibrahimi, i cili ka linë gati pak para dhekës pengamberit Alehi Salasem dikull viti i ted dhe i nan i hijrit, edhe ki nuk i ka plëcuar astat më të muaj edhe i ka ndru jetë. Pro tri djemë i ka ndru jetë Muhammedi Sallallahu Alehi Vesellem. Ndërsa, e, vajzat i ka njetuar. Se i përket Zeynebës, Zeynebja ka qenë e martuar me një djalë i cili ka qenë nga autoritetet e Arabve. Arabët, kër janë mledhë, e kanë basi loj parlamentit vetë. Ne duaj e kanë qujtë. Veni këshillit dhe konsullit. Pra presidenca e Arabëve. Që aty më rejna, o ka një njëri i quajtur Ebul As ibn Rabia. Ebul As ibn Rabia. Ky ka qenë nga djemë të famshëm, edhe autoritativ, edhe azgan shumë, edhe trim e ka bartu pe nga mërëja lejë senatë të senamë, qikën e vetë me këtë djani. Ebul As ibn Rabia. Dhe ky njëri, ka qenë pagan. Propej mësëram nuk e ka ditë kër e ka mërtu se ka më konë për nga më bërë. E ka mërtu me një arabë që që ka qenë e zakonçme. Pas taj në luftën e bedrit, o zonë në ropë edhe ka një një njarë dhe ta përmeni me rejnë Allahut të bare kjo të në, se si ka hi në islam dhe si si e ka pranuar islamin. Që i ka e ditë, rukajja, parase me u mërtuve me othmanim një afanin, ka jalita me lohebit qe ha shi mallkuar ne Kur'an e ka kërkuar dorën e saj mirpo por disa mos pajtime e ka shfuqizuar pejgamberi alayhisallatu selam kat martes e ka martuar Ruqayen Uthmani ibn Affan i tret i shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çika e tret Ummu Kulthumi gjithashtu e, ka qen gruaja e dytë pasi ka vdek Ruqayya Të Uthmani i një afani, radiallahu alë. Ro, ka qeni martuar me Uthmani i një afani gjithashtu. Ande i ka than Uthmanit i Zoti i dytritave. Ro, pronari i dytritave, pse, si ka pos dy vajza, te nga meri sallallahu aleyhi vësallem. Se i përket Fatimës, e cilë aqbija me vogël, e të cilëm për mësam, shpeshe ka lastosë më shumë, edhe e ka më shiru më shumë, edhe shpeshe ka përmenë, dheri sa të të ajshëa, At shumë jo, si e, e ka dashur Mesuam, saqë ajo edhe edhe të het më ukon si pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam. Edhe kur e ka cil derën, e ka cil si pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam i kanë gjuajë shoq pejgamberit Ali sallallahu alajhi wasallam, veçpërsë ka përmend Fatimia, është mulqiya ime. Mos mangusti Fatimën se e kam domodhani si njëloj pargdhënë shtes ndaj Fatimes radhiyallahu anha. Kjo ka cil vajza e fundit e pejgamberit aleyhi sallatu wassalam, kalli ndikon ku di ka pas Mesuam 41 një vite e ka martuar Aliju Ibiri e Butalini Aliju radiallahu radiallahu anë pëte janë e vlat e pengamberi sallallahu a.s. si siloj me ta si siloj me ta e para ka ndanë djetarë pengamberi a.s. gjën e parë që e ka va me fitëve cila ka qenë e mërtimi i mirë e mërtimi i mirë anë e ka ndanë djetarët se prej a, do më dhënë Dhenjës, levërdist, part, fminjës është me janu emrin e mirë Me janu emrin e mirë Dërsa këtu e kemi një theks dheqan Sepse Arabët i ka në mërtu shpesher e vlatë me emrat këqi Por që imot gjejmë të Arabët e ka emrin kelb, qen Pse ju ka dash babës një zagarë Ja ka thanë që kim ba e qen E gjejmë të Arabët ja ka nu emrin himarë, gomarë Apo, na nuk janojnë a gomarë, mësani e thyrë në emrën e dytë. Po që më janonë e emrën e mirë, mësani dhë, ajde o gomarë, kjo nuk banë. Se, sepse kjo le gjurë, të truni njëriju. Andaj për nga mberi, ale i salatës samë që ka transmituar imam pabarani në hadith, se insani ka hisën nga emni. Insani, njëriju, ka hisën për emni të vetë. Dë mëdonë, nëse të janë e një emër, edhe aje emër është i keqë pa mundi më ulidh jeta e tij mbas atë emri. Andaj kur e ka komentuar Inuhajarul Sqalani që dhe t'artëm për përmendni shpesh, kur e ka komentuar kudrimtë axhallor të, të pejgamberit aleyhissalatu sallam, pe json se ka pas katër axhallor që kanë murië Islamin, e kanë murië pe mësam pejgamber, katër. Dhe e kanë pranuar Islamin, dyshë kanë pranuar. Të diçka se kanë pranuar e, pranua, e kanë pas emrat e, e kanë pas emrat të këti. Për shembull, ë Abu Talibe edhe Ebu Lehebi i kanë pasë të lithë emrat me idhuj. I kanë pasë emrat, por që e mu e, e Bu Lehebi e kanë edhe në Abdul Uzza, rob i Uzzës, rob i putit, edhe kanë metë rob i putit. Njët edhe Ebu Talibi, sa është mundu me mësam, s'ka vranu islami. Nga anë atjetër, Abasi edhe Hamza, që, që kanë emnin, i kanë emrat e mirë, o s'kanë pasë lidhë me idhujtarin. Andaj kjo ka lanë gjurë me dhe tek tek jeta e tyre. Prandaj Sufian al-Thauri, rahimahullahu, ka treguar se është hak i babës ndaj fëmijës, më jalon emrin e mirë. Më mi jalon emrin emrin e mirë. Për çfarë arsye o Zot? Sepse lën gjuhrnë të jetë e tyre. Ka qenë një njeri në kohën e pejgamberit Allahu salla llahu alaihi wasallam, ai salla llahu alaihi wasallam dhe ka pas emrin Hazim Iran. A e kuptoni? Të arab çokon Iran. Edhe ka ardhur sa më katror Islamin. Edhe person ka thon pesodie i Leti ndroi atëmën. Ka thon njëu ne duaj çishma ka lan baba. Rregull, maja, çish ta ka lan, çish ta ka lan baba. Thot një riproditor që ka ardhur ma von. Çka ardh ma von. Pra dietarëve të muslimanëve që i quposemin Said ibn Musaid. Apo thar dha, ka thon, thon, thon vazhdon kjo rëndesa me Mehmet në familjen ton. Kur e kanë bît pse, pse jeni familje e ran? Ka thon sepse babgjishi i jon se fat ndruajimni. Kur i ka thonë Behsam, ndroi emrin, ai s'e ka ndrua. Pra Por ka vazhduar anëndesa, ngarkesa me çejn në familjen e tina. Andaj prej Just Paul, që më sa më gabon me fëmijët e vë cilëa emërtimi i mirë, emërtimi i mirë. E çfarë më anaja kanë emërtimet e evladve të Behsam, Abdullah e kuptoni. Rabi Allah. ë Ibrahim, bab i Mushirshit. Bab i Mushirshit. Al-Qasim ka ardisa komente, është ai i cili ndon çësht apo i cili indahët, gjithashtu prej vajzave për nësa me ka pas e, vajza zene zene për qëfar i bje zene për i bje e shëndosh me shnetë të, të mirë rukajje do më than e ngritur e lartë unë më kultum do më than me ftyr të mbushur po, shumë e bukur edhe shumë e, e shëndechme gjithashtu fatime do më than e cila do më than kujdesit për e vladin edhe pasi të këtë e larguar nga, nga gjin i vetë pra kjo është Uh, gjoja e parë që e bërë i pengamberi Me e vlat Me e vlat uh, e tina Kjetër Prejtratime e pengamësëm që ka qenë është se është krenuar Me vajzat është krenuar me e vlat e ti Vajzat Ta arrapt ka qenë i tradit Kur ki vajz O shtiklet Pse me pas vajz Për arshujet dryshme Për arshujet Të, të ndryshme se të mërë ftyrën e kështu mëralë kanë kan pasë arshyët e kota për nësane e kanë ndruket tradit e kanë ndruket kanun Apo, ma dhe atë shumë ka shkullar sa që ka dhanë kushka vajza i edukon ato, i rrit ato i banë moral qme, i banë muslimanit mira banë penges për ta dhe e, nga gjari gjenemi në në nënë, në babë, i rritin vajza i edukon ato, i rritin mira ato ato banë penges për gjarit Nërsa Arab të kanë bërë nga anë atjetër Nëndaj ka thonë pengamberi a.s. Me një pëtulli e minë elbenati i bëshejin Fë ahsene i rejhinne Kun në lehusitra minë në nërë Ka thonë a.s. Kusht testohet me vajza Dhe shkonë në se Arab të kanë bërë i testohet me vajza Dhe vajza është testimal Vajza është testimal testi Mirë po është rahmet i mal është rahmet i mal Ka thonë kusht provohet me vajza Edhe i edukon si duhet ato Pra Atëhera të bohën per dhe me sti edhe zgjali gjenimet. Njëriju nuk duhet me mëkali shala djali. Ma dhe shikoj e traditën e njërzve. Kushtë këshirë ma shumë, djali avajza. Shumitë sa të supozojmë të sëndajëve të nanëve dhe babë e thonjën me qikën s'ka. Por s'fara s'yje, por s'ka kësa jost t'haron. E ka e, mrenda vetës atë e cila quëtë me çein non, me çein motor, me çein hall, andaj i, i i mundson më shumë raport me me print te vet. Ndërsa djali është më i vrasht, është më i ngurt dhe i haron. I haron xherat të sët, duhet ka të raport mirë me to. Kjo ka çën prej xherat të pejgamberit aleyhissalatu selam i ka bërë me me vajza. Tjetra prej trajtimeve të mira të pejgamberit aleyhissalatu selam, cilat ka çën? Ka çën se pejgamberi aleyhissalatu selam i ka xell burrat për mi bë dhëndr. Ska thonë cëllit qëllojë jo. Ka këshirë mirë Kanë peka burë vajzëve Apo Adoj për nga mbërë a.s. Ka ndohë që njëra prej vajzëve të ti Ta këtë burë rinë pagani Ajo e dini se në islam Muslimani dhe pagani Slejot me një të bashkë Ve mësëm dhe se kanë qenë mekës ka mujtë mi da Se kanë qenë mekës ka mujtë mi da Kër ka shkunë medine Athera ka ordnu që e, Gradualisht dadë zenebja për i burit vetë I cilë e ka përse emnin Ebul As Ebul As Ibn Rabia Qërë ka ndonë Në luftën e bedrit Merë pjesë Ebul As Pra dhandri për mësëm kërqit Qikone këtë gjendje Për mësëm është komandanti I ushtlisë muslimanëve Kërqit i ka arabët Ebu Gjehlin e, e ka umejem në khalefin E ka otë betëm në Rabia Mesin e të në kanë e ka E ka edhe dhandrin e vetë Apo, Edhe ka është villu lufta është villu lufta Shikani Ketë ki morali për mësë rabë Kur ka arë haki Allah Së ka thonë E kujdejë sa tjetë dhëndrin të mësë roknë Jo, ja, jo ja. Ma dje ka pas sahabe Të pengamërit sallallalleshe sallim Që qe kanë qenë me pengamërit sallalleshe sallim E a ne e ka pas babën Ka thonë ka shi pengamërit sallim Sikur që i ka ndodh me Ebu bëkër e sidikur Dhe ebu bëjnë në në gjërrahin Kjo kanë këne Baban atana A ba Po çomrë babalar dhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Zinet rob. Kur zinet rob ki dhënri pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte pagan, ë atarë natë bash Zeynepia se burri ja ka nzon rrob. Burra ka ka pas raport me ta, çka ka ndoll, e ka marr di çafore vetën, që ja ka dhënë amalet nanaavat Khadija, edhe e ka thue te pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, edhe ja ka dhën, ka dhën çonjani burritem. Në kuptimin e ka e ka fut disi Ka thonë njëpja një ebul asit. Në leta liroje vetën me këto pare. Në leta liroje vetën me këto pare. A there, tu i qarkullu të robënit, një nga gjëzant, robë, mas lufte, kure ka pavësram dhëndrin e vetë. Edhe, thotë transmitu si, shumë ju dhimët. Dhëndrë, apo dhëndri dhimët. Dhe të të mundohën me bësi, pe do dhëndri ma shumë, dhëndri ja këto në qikën. Ma shumë, ma shumë të të mund të dhim Vandri se jak e dhonë, ma doptën se sa Gjali qërë jom është i fordhë dhe të vetë ja, Thotë transpetusi kërë e ka pa Rakka, lehe Rakka të në shëridhe Që që ka ditë, kërë e ka pa Qaforën e grujës vetë Se, zenevi që ka po, e ka morë qaforën e Khadijës, Khadija gruja pengamberit Ale i selatës ram, kërë e ka pa Qaforën, ka thonë E paska qua jo Atëherë, i, i kam lehet për jomsam dis Edhe i ka thon, çka mendoni juve, domthon, a ka mundsi me e liruket? A ka mundsi me e liruket? Edhe me li ru, edhe mi akthi e liru, edhe me ja kthi alltanin çka ja ka thon juve. Ka thonë nëse e shihni diçka ndryshe atë, sepse mëso sam tani skamoj të më ndru, por çka keta luftu? Në du ruk të lol, aqsë nuk pagan, apo. Sam ka thonë eraetum, çka mendoni ju domon? Me vullnetin e juve të lira ka mundsi me e liruse kjo dhëndr jemi plus shikon Chavorin e ka të grues temet ish grues teme radiallahu anhuna warzaahunna ata sahabi thon po ja rasulullah eliroina ka dhan eliroina edhe i japmi kredit pasulicën e ka dhan sepse në kohën e luftës betrit kur janë zonë rob i kanë pas disa mundsi nëse ke pas parë e ke liru vetën e ke liru vetën nëse s'ke pas parë edhe i e kanë ç'ke ditë shkrim lexim pejo sa më ka dhan a ki parë s'ki parë mir Marridhut muslimanësh ka zgjidhen me shkritë dhe lexuaj. Mësoja ushrimin dhe leximin dhe shkoja i lirë. E sa fare a dhash me dawn për të më liruar? U dhash me dawn shumë para, 50 mijë euro, 100 mijë euro, 200 mijë euro. Shumë para dhash me dawn. Edhe u olirua. Edhe ja kanë kthyer edhe parat. Ju jo ka qenë respekti i madh për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Akini varasuis tani tani, qio pagan. Shko. Shko, tani ru, shkavin. Se bëhen sa e ka e ka ndallëçi këtë vet. Mir po Uh, i ka thonë me një shartë ma këthen qikën muhe me dvejnë e Zenevja këtu të une a po, së so shfrikuë më i këminja atëherë i ka thonë besën të japë se nëse më njëlon ta këthej qikën ta këthej Zenevën edhe, edhe sami ka shlu disa prej sahaveve që ta përcjellin edhe deri sa dvejnë e Zenevja e ndoshta ka mundësit dikush me, me i bodën i bodë dam edhe ja këthen qikën për nga më berisë e Zenevën ku shkon e këthejet meke, ki ku shakon, a e kuptonin mesin ati parlamentit, o ka bostë qina, ka bostë nam, ka bostë njeri një shante njërzit, adere që ka ndot, karju ka, ka thon, a luftum po, ka thon a i kam dikujt pare bërgj, ka thon janë i po muhe, sa që, qëtë ka thon edhe mu miki po, që, ja u ka këthi këtë paret, ka thon a jemi 0-0, ka thon po, ka thon tash, ka thon tash qkoj të pranoj islamin të Muhamedi a.s. Qëdomo sesë se vone deri tash, ka don shiko. Ka don ta kisha pranuin në Islamin atje. Ju kish i thonë, e ka pranuar Islamin, ti maje çdo parë tona e mos t'ai kthye. Edha ju ktheva parat. Jam i 00. Tash shkoj te pejgamberi sallallahu aleyhi dhe salam edhe e pranoj Islamin. Andaj thot pejgamberi duke e lavdruar dhënën e vet, burrin e Zeneves, haddathani fa saddaqani wa waadani fa wafa li. Na foli edhe e majti fjalën, madha besën dajaj pesën vend. Aba kjo ka qen morali e dhëndrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo ka qen trajtimi pejgamberit alaihi salatu sallam me me dhëndrin e tina dhe çikën e tina. Gjithashtu pejgamberi ka trajtimi që ka bërë ndaj vajzave të veta, të cilat ka qen, uh, përsëm, i ka trajtuar vajzat e veta në kulm më të madh që ka mundësi me trajtu di kan. Gjens ka pas sallallahu alaihi wasallam. Gjens ka pas. Andaj bujehli ka thënë kam i usosur fara Muhamedit alaihi salatu sallam. Sësqo Se diem E Allahu gjelore ka mojë një sure, qëkërët, kejtë e dina përmenç, inë a tajnë akel ke u thërë, pësallili rabbi ke ven harë, a jeti funi që dhëtë, inë shenë, inë shenë i eke, hua lepë tërë. Ata që ka përdojnë po se tu ka sos fara, atinë dhe ju ka sos fara. Atinë dhe ju ka sos fara. Se pëse s'kanë mundësi ata me ndalë, falë, u dheqën dhe drejtimi që e ja ka dhonë, Allahu Gjilala Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Në ditë për ditëve, uh, hinë pe jësëm të uh, vojzëvet Fatimja. Edhe i thot uh, Fatimës, Aliju e ka kërku dorën të tëne. Që ka përthu po e ti? Kërë ka qenë prej dialogën mes babës edhe evladit, që mungon shpesht e muslimanët e majnë vetën bab e vajzë apo bab e djalë si kur më kanë ato asë administrator apo vetat zyrtare mere, heke, nëje i në khamun si du të me zbitë zbit, rahmetin në tokë du të me zritë raporti i mirë në tokë ka dhe në shika, ka ardha lije, ka lipë dorën të tëne tjoj qika jime e shka thua a jera zia, se jera zia, e kështë në më rratë edhe ka shuit ka shuit fatimja ka shuit atëherë për ingamberi Alei Saradisam i jep, i sharet, ali juht Se është regull Pra kime martu e Fatimën radiallahu anhat Kër e kanë bitë për nga mërë Alei Salat dhe Selam për këtë pun Si ka mund të të nga jësë foli kur gja A tërë ka thonë sallallahu a.s. Nuk uh, martu uh, e të Beqaresha Dhe nisat mërët leje pisaj Shikonë dhe zërë Para 1443 viteve Shtes të rëmlojt Abo që sot neve na e qajnë kryen Drejtët e grave, drejtët e femrës Abo ku janë drejtët e femrës Dheri para frikë, para 200 vjetëve, nuk e kanë njohë vzërtarisht në, në ato kontrata ndërkëmtare se gruja a njeri. Nje, kanë diskutuë, nuk e mi të folë prallo, a hinë lezo, që kanë trajtu evropian në gruja? Kanë diskutu, ka diskutime. A hajvan, a njeri? Pengamberi, a ne i salat dhe selam, para sa viteve, para 5 më të sheklive, ka thonë, zban me martu e vajzën beqare, pa mor izën për jasajna. Ajo, ka drejtë mu vetë. E pastaj ka thënë ai sallallahu alejhi dhe salam kur u shpith, e çish me ditna, ai vjen marrës fol, ka thënë si t'juje, ka po ka planua. Kur s'do thot jo, kur do, ajo s'thot po, apo ajo shuj, ka thënë e shujt me asana, logaritët po. Atë shikoj kët trajtim pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, e ka vëj biën vet. E sa për njerëzë për shembull, a se ban mall bile. Do çka dëber kjo? Apo, dhe më ndot me imponu di çka çka s'është favorin e saj. Dhe kitë kjo që do të thash çfarë do nga mos ndjekja e moralit pejgamberis sallallahu alaihi wasallam. Duhet ta ndjekim pejgamberin në çdo të madhe dhe në çdo të vogël. Këta kanë trajtimi pejgamberis sallallahu alaihi wasallam në në martesën e vet, Fatimin ayrazi apo nuk e apo nuk e razi. Për këtë trajtimit të but dhe të moral që pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam ka cin ka cin lehtësimi i gjithave, të bijave të vet. Ka ardh Aliu radiuallahu an Edhe i ka thanë pëngamberi të Alehi Sallatës Pasë i e ka pranu e dorën Ka thanë ja nësullë Allah Të martonë atash Të martë në husën të shpia Atër i ka thanë pëngamberi Alehi Sallatës Jep e mehrim so, Jep i diçka Meher Atër i ka thanë Ali Ska më kurgjajë rësullë Fukara Dzerë <gjala>, Ska më kurgjajë më i thanë Parë par, në janë i me thanë Qifti Ali Ali Ali uh, Kutëvim të nipat te, e Nipat Sa i ka lëtrupe në samë Ustad Azmir Ali radiyallahu anhu radiyallahu anhu ka kaqit nga njerit e mëdhtë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam madje veçanë ka bó familen e Aliut min al asbat asbat asha do ka kamys xhat këtij fisi xhat apo madje mëzur në Aliun ka devijuar kanë devijuar 1000000 njerëz, miliona njerëz. Ke iranit sot çka e shihni, irani me 80 milion njerëz shija e mallkojnë Abubekrin dhe Omerin, nemont Aliut, nemont Huseinit, apo për shkak se për shkak se At çon pozit ka pas Konjeri, saçi kanë deviju njerzit. Për shembull, sikur te Isa. Ças pozit ka pas Isa? Te Allahu xheluala, saçi njerës kanë dall gjalizotit, ajo so gjalizotit. E Aj, robi Allahu xheluala. Andaj ku namio jo i mall, njerzit shlojn fjalë të mëlloja. Shiko, o ka fukara. O ka fukara. Ma dhe ka fukara lok, ana kur apo pri as muslimanëve, Aliu ja kanë përmend. Ka thon, sikao munsi Ali, ti mund ka fukara. Ka than Allah i ka do kismetet. Do ja ka nuk tumrena. Edhoja ka don parë. Ço dikush ka dhosh me zon ngusht. Ka thon Ali siun është edhe i majshëm, edhe pris fukara. Ka thon Allahi ka don kismetët. Dikujt ja ka dhon mene. O kjo rrezik, më kanë thënë majë më rrezik. Më kanë thënë të tarë rrezik. Ka dhon edhe dikujt jet? ja ka dhon me hungur. Ajo harxhovot, tselayet. Tselayet. Edhe ajo shka ka furnizua Allahu gjithaj prai ilmit dhe dijes. Ata li ka thon pejgamberi alayhisallahu alajhi. E ki pastin çfar mburoje? O Aliu si ka shku me atë se ajo bëhet me Ka dhanë ekipasin far mburoje el hutamie. Për nifisit el hutama, kanë thënë se kanë marrë mburoj prazmore. Ka dhanë ekipasin prazmore Un Saedi. Ka thon pa, çata, çata e ka vë, "Në gjashtë më jes këtu mund të më bësh mer." Ka thon, "Jepja çata çikëseme." Edhe marrë. Jepja çikëseme, edhe marrë. Këthe kta shkaqan çujt, kanë dhënë dietar, dhe sa mi kanë dhësujërat. I kanë dhësujërat, vetëm martohuni. Vetëm martohuni. Atë e ka thënë Ali sallallahu selam, "Merri më i balancat çmosht" Maj leti Kini pa njësa kurdojnë me kanë dhu se o familje Ran Janë autoritativ Janë zëngina, babe, bab gjish Pite Ademi, pite A bo, ketë ato janë konë zëngina Edhe shkon ti me ban një qa Edhe i thusa, zotë një i pilipi lirave 370 Dëme kune janë familje Ran Jo, vallaj, mu paskan Mu paskan me lira I kish pas fatina I kish tanë ali jut Shkon me ledhët ti Me ledhët lira Ajdi qikën e kujti të mor Qikën e pengam verit Ale i salatët selam Fatimeja radhiyallahu anha, joga don japja, prazmore. Mja don jani pinëvën i pinevi, njeprazmore. Njeprazmore. prazmore. I prazmore. Po prazmore, të luftës. Mbas pari Fatimesën e përdor atë. Çfarë ka dal koment? Çka shka i duhet Fatimesa ajo? Po mëson vetë çka dash, më dha ligjin, më hardhush më dhan, jap diçka më hat. Andaj duhet të më konjëri lehtë. Çu ka sin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, për ë sjelljes mirë pejgamberit alaihi wasallam me vajzat e vjet, atë që thënë, nuk Nuk ka pasur sa m'djem. Më Mirpo vajzat i ka trajtuar Munir më, më të mirë. Kur e ka martuë, apo e ka martuë Fatimin, e ka dhënë Aliut sa parë. Më në më nënë e pas mora martuë. Apo atar pejgamberi alayhi salatu sallam i ka marrë disa pajisje mobile tasaj kohe dhe ja ka dhënë Aliut dhe Fatimes si dhurat për martesë. Kjo është ka të quhet sot, me ndim babgjishi, çikës vet, edhe vëndrit vet. Apo Për mësëm, ka morë natë kohë, ka morë disa prej pejtkave, të sëtë ka pas të voj për shtëpi, gjithashtu ka morë, për mësëm, disa prej jastëqeve të lëkurës, e, i ka morë, për mësëm, dhe disa prej mullive të dorës, se ka qenë natë kohë, sigur, si një, do, një loj kushine e kohës sësodit, edhe disa prej enve, edhe disa prej gotave, ja ka dam për ingamberi sallallahu a.s. vajzës, vajzës së vetë. Kjo, njëri u më thon a ata vash po grajtash do të gjithë gajë si ka kurgon rrenat as nuk ka dorë të puncuam as ko rrog e këshumë radh kjo traditë është e gabuar e ka trajtuën nusën a, kur ka një çika e, e vet sikur me sikur me bohazën po djalin për për dhëndër për çfarë arsye sepse është dobë sidomos ose di se pa tjetër ka nevojë për ndihmë duhet më ndihmua do të më ndihmona normal edhe baba i djalit po duhet më ndihmua edhe baba e vajzës për çfarë arsye po A e ki vajzë, a e ki vajzë po Pa jo pëse ka shku të burë rri vetë A na vajzë ajote? a jote? Ajo, a na qika jote? A jo kërka dhimë Pengamberi a.s. Shpesher, që të da përmemi Ka hi mrejna, në domi ju ka hi Eri ka mësue Ma dje për mësaf E ka, ka, ka lakmue, shpesher a lijun do, E ka përgdhejl, kur a kon nervos Pse? Sa i në esër nervos të qika vetë? duke ja ka hik nervozën sallallahu alaihi wasallam andaj prej trajtimit pe pygamberi tale sallallahu alaihi wasalam ka qen çfarë ka qen ndihma materiale financiare për bijën e vet s'ka shku me tradita të arabëve as të traditave të ignorancës jo e ka trajtuar sikur mo kan domthon prej djallëve edhe vajzën edhe gjalin, e ka trajtuar në soi gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e, e ka legitimoa që kur të martohesh me badarson E Aliun një ditën porrgjishën që ka dhon te heritu, skabja, ka thon, inë, inë deli, si më harritu s'kam e usul. Për shkak me bëu na darsim. Ata më thonë ka thonë inne innehu la budda lil urs min welima. Do të ishim në një vend ndër pa pavdarsim, çu pavdarsim. On sigur po te kalojnë shumë për procedurave. Atare kur ka ka e kanë ni disa besalla ka thonë na darsim. Unë ni dela e tjetër unë ni dash. Hajde e bëjmë darsim. Raja ka sahabë që janë ndihmuar ndërmjet ndërmjet vetë. Andaj pejgamberi alayhisallatu selam ka thonë kur të martohoh donjani pi uve. Apo Në dy vajdarsëm qoftë edhe me një dele të vogël. Njori thotë, "Po kujt më ka kallzuve këta banedarëson?" "Po duhet darsma ka ardhi sa ati dhe tingëllamenë çali is sala desam ka dhan, publikimi i darsmës on i çaj." "Jamon, ti kur e bën aktin në ni çaj." "Sha shaq kurkush, e, e shojin dy vetë, dy dëshmitar, supozimin. A po e shojë që të burrash janë këtu ti. Mirë, ti e marr piçati gryën tani dhe del." "Njani me darsot, ej, ku e morrë ti gjëgën?" Këtë i, i thyrë së ashtë të ditë të shpitar të hajt Dhe ka të zoni se e kam gruje Qish e hekit këtë ciklet e bandarës E njërë se di nuk ka martu filani E din se e ka gruje Kjo ka qimri për ingamberi së vësëllem Dhe të ratimit të let të tina ale i salatu selam Gjithashtu për ingamberi ale i salatu selam E kam su e vandrin edhe nusën e re Gjë ka pas ke tras fatimen të bijen e vet Që kur të martohen Mës menis natën e dëndris Pa ba doa Pa ba doa Gjeneçela shumë njerëzve nga zbavitja, nga argëtimi, nga deha e çefit habitën. Apo e mos fprosni për dasmat e tona zotin e rujt me muzikë, e me këngë, e me instrumente e pastaj kursose dasma, s'po ma çeloj xha telefonin. E pse me ta çeloj xha telefonin, u gadallashit të do xogja. Ja, a do të hanë kitë dalashit aty po. Ja, ade, ty, po Kush ka këtu, e ka këtu, apo? Andaj, ç'ka mundi njëri tranohet, ke çkupit i kallzon sa martuë, apo e pastaj Po thec jena rahat. Vallallai thec jena rahat. Ashetsi s'ka, as, as nuk ngon, po s'ka mundsiu. Se ti je ke nu Rabbul Alamin. Rozë ke universa i Zotit. Ti me hin shpituj, me hin shpituj. Me ajo ja surpujpien. Ai Aj ingrat ti çka ke ajo surpujpien, mu ka ingrat, spak i ta xuni gurri dhe ik. Po s'lerat, mu ka on mai fort. O delbejas del smunosh te mavazon s'pijen mue. Mu ka on mai fort se kaç. Ha, nxjer edhe te poshterson bile. Ëkë universi është i Allahut. Nëse na tentojmë në an kët univers, kët tokë, kët tokë e Zotit. Nëse na tentojna jo çka do Allahu me bënta, çka na ban... na poshtërson Allahu u jleval. Elus be Allahu, që Allahu mos apo çsoje as az dhonia as axhirat. Ana pejgamberi alayhi salatu sallam kur e ka ardh prak te natës së dhiris, e ka thirr Aliun radhiyallahu an, edhi ka thon kur gja mos ban, pam taku mua edhe lih. Kur gja mos ban, pam taku e mua edhe lih. A dherë për ingamberi ale i salatu sëram, ka të tirë për ujë edhe ka mor avdes, pasaj e ka stërpik alijur me atë ujë edhe ka bodoha. Ka thonë, Allahume barik fi hima, bo barik lehume fi bina ihime. Ka thonë, o Allah, jep ju bërë qëtë këtë këtë dëve edhe bekoje do më thonë lidhën e tëre, bina, Apo, i dojnë lidhës e tëre, natës dhe dëndrisë, pra mardhënjeve intime, a rapt i dojnë me termë synonimi cilja ludonë për ta. Anda kjo ka qenë prej traditës pengamberit Alei Salat e Selam dhe gjithë të molë, kura martu dhe një sahabe, përvërësisht, a konë prej e vlad dhe apo dikush qeter, të ka bo doa, ka thonë, o Allah, bashkojnë kajrë, i jep ju bereqet, dhe në gjithi me bereqet, dhe në gjithi me, me bereqet. Kjo ka qenë prej asaj që pengam Prej, trajtimet për nga merit Alei Salat e Selam Nda i vazës së vetë qëra ka qenë Ka qenë kur për nga merit Alei Salat e Selam E ka njësë luftën e bedrit Vitin e dytë të hegjit Kër është ba Ramazani par farës Ramazani par farës Se nga po e agjerojnë Kërë ba lufta e bedrit Ka qenë lufta ndarëse Othmani Radiallahu an, Ka qenë i angazhuar Me grujën e vetë se o koni smut edhe për mësëm e ka pa shi, për mësëm i ka di probleme lufta, ketra, qika e vetë e smut qika e vetë, e smut, rukajja edhe i ka thonë ëthmanit, radiallahu an ka thonë, ti rri mëshajden mëshajden luft, qyrma qikën qyrma qikën edhe qyre grujën tante qyre grujën tante ka shkuve mësëm e ka bo luftën ka ndodhë luftët e bedrit, janë këthije kërë janë këthije Abdullah ibn Ameri, diku sikur dashëm ia zon krijën Othmanit. Tha ti, "S'dolen luftë." Shikoi jashtë asgjë ashtu lëzë. Wallahi salam për ahirat. Edhe nëse i Othmanit ia falit. Edhe nëse je pejgamberi i Allahut, jelle jelalu salamun ahirat. Si ti do ke diçka gabim, pa ta thonë selam, pa ta i thu selam, edhe nëse ti ke arsye prej Allahut jelle jelalu. Abdullah ibn Ameri thotë, ja nisën disa njerëz duke e do më duke ironizuar, duke bërë bon me me isharaçë Tis dole në luft O athman, tis dole në luft Me pengamberi sallallahu A.S. Atëherë uh, Thot uh, Ablohe mi më meri Ju thash unë A i dinim se s'ka dalë luft Sepse pengamberi a.s. I ka than Ruma qikën Se e kam cmut Ruma qikën Se e kam E kam cmut A ba A nda qiko pengamberi a.s. Ka qenë shumë i mëshim Njërë i mëshimë a thot O oh, Jam izan të në mësumë Thirtim unë telefon A ka ma izan të luft A ka ma i zanë se në luft? Ska. A ka ma i zanë se në luft, në luftën e bedri, që e luftën ma e madhe në bëtë. Sot Evropa i ka di lufta botrore, lufta e partë dhe lufta e ditë botrore. Musliman luftën e partë botrore, kër e ka në luftët e bedri, kështu e ka qëjtë Allahu qëlluala. Luftën ma të madhe se luftët e bedri, ska? Me gjitha ta për inga, beri ale i sëratë e sëmë, Ars, e arsi dhe toj, Othmanin, madjeçka i tha, tha Othman, ti e k ka thonë edhe kien, daljen, e kije ndarjen e plashkës, sikur shkaj qa ukon atypë. Se, sepse ja ka këshirë qikën, pengamberit sallallahu alihi wa sallam. Gjithashtu, për e trajtimet pengamberit alihi sallallahu alihi wa sallam me vajzat e veta, dhe kujdesi i veçanë që në ka të reguar për vajzat e veta, e, të regon Sehl ibn Sa'ad, njerë për e shokve pengamberit sallallahu alihi wa sallam. Ta ditit për ditve, u nërvozuë alihi u diqka me grune vetë edhe Erdë për nga më beri a.s. Edhe i tha qikëzvet, Ko është aliju? Tha, patëm diqka, unë nga trumë diqka, edhe dull. Edhe sumë tha kur gja. Dolë për nga më beri a.s. Edhe i tha dikujnë për njëzve, lepe a liju, ko është a liju, e lepe në liju, radiallat, kure ponë në gjami, duke fletë. Shkon s. S. Edhe, dhe, dhe mëllon, njëloj, për nga më beri a.s. Edhe i shkonë afer. Edhe, do më dhamë, me njëdoj për gdhel ë ja djumbe më thon peskun e vet mbi bi trupin e Aliut radhiyallahu an edhe e mar u kon xhamia u kon sikur dona me kto tradita u kon pri zallit me zall e ka mar do zall e sa edhe e ka gjut krochu a Aliut radhiyallahu an prej djumit i ka thon pejgamberi alayhisallatu selam qum aba turab apo sepse e ka kap zalli edhe mësom tash ka fillueme me ia vshi zallin dhe i ka thon Qo, o, a rap të thënë, e butë rap, o, baba i zalet Në kuptimin që e ka përgdhel pengamberi sallallahu aleyhi vësallem Djetarë kanë thënë, që e ka përgdhel këtë rasë për nësëm alijun Pra, hindrequ me qikën temet Hindrequ me qikën temet Dhe thotim në haqërës kaleni Nuk ka kërkuar detalë se janë i dhënua Ukri janë i dhën u diqka Nuk imë interesantë se janë i dhën u E ka përgdhel dhënë dhënë dhënë dhë Sa nusë të qkojnë të nana të veta Edhe të babat të vetë Ankohon Edhe i thot Ti e ki miroj bja herë Jo, ka dale Sepse ti Zban me hasmu Me dhandrin, dhandrin tanë Zban me hasmu Me burin e vetë Duhesh me e trajtue Si që të rentonë të pengamberi Alehi salatu sëlam Ali jona dhe shka i tha Kom me ba të rap Qo o ti cili e përli me zalë Pra e përqafoj dhe E argëtoj pengamberi Salallahu Alehi Vesellem Anda nuk është mare Me respektu Më kërkuq knacinë e vândrit që më ta trajtonë mirë çikën. Se ti e ke çikën të të haj. Andaj sa më mirësi ylesh me ta, aq sa më shumë e te, te Andaj, ta, aj, ke siguruar një trajtim të mirë për çikën tande. Për çikën tande e jo mi nxit vajzat kundër burrave vet. E mos e ndrumbroja, e mos u ban ti më shkelta aty. E kujtani si me kësi, me fjalë, e bris familen, vallahi sa familet janë bris me këta. Andaj shikova pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çfarë trajtimi. Ai ka thënë çika vet. E na i dhuntha I në idhua dhe ka dal Thot im në hasës kaleni Shikone trajtimin e alijut Shikone trajtimin e alijut Ta ne jemi këtu Aliju dhe, dhe gruja e vetë Ka dal jasht Edhe Fatime ka thon Dul s'foli kur gjo Apo Ne që që bojna Dalmi e shlojna një hëtësvinë dhe dalna I s'bala shtu Musë foliq Thot im në hasës kaleni Ka dal jasht aliju që t'i qëtësot nervoza kur t'i qëtësot nervoza njëri këthejet prap kur t'i qëtësot nervoza njëri ju këthejet prap a naj i dinte se ka mundë që i si këto klima me ndodhë në familje s'ka njërë njërë njërë a ka mundë një thonë që që më ka idhnu shikën dhejë fa... rast tjetër të da shumë se, mësëm, u ka idhnu po jo për kësi rasti po një rast tjetër a ma kjo është normale për më samë ka dit me t'alu normal e ka të kalutash nuk ka mrena mrena normalës andaj prej prej pre selleve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallahu alaihi dhe selam, me vauzata veta dhe me dhandurta vçilla ishte ishte çilla që edinte se kanë harruar ndaj unitetit edinte se ka mundsi më prish ndaj unitetit nuk nuk prish të punë që të trajton si civilim brejtore me atë çka çka i takon gjithashtu prej trajtimit pejgamberit sallallahu alajhi wasallahu alaihi me çikat e veta ka thënë se pejgamberi alajhi wasallahu selam kur ka hyrë në anëna për çikat e veta në shpine nësëm, u që në kam u, ku, u ka që në kam edhe ja ka kap dorën edhe e ka përth edhe e ka përqafur dhe kjo dhe zër o oh, maja a mund të pranë për në më sam oshtë për nga më bërë një, një, një. a ju kanë presidenti ketë muslimanë kryetari ketë muslimanë komandanti prisi uh, supremi ketë muslimanë me gjitha ta kur ka hiqi ka vetë u që në kam edhe ka dhe merhabem bi fatime merhaba për fatime hajde hirmrejna apo çiga sa për i burrave këta nuk e bën me bija të veta a e vetë hajde injo ti mos mallosh çfarë respektojë sepse ti kur jap respekt marr respekt si sa dëshpër me respekt e çaj çmërd vallahi më falolin çdo dikush që zgjson respekt dinë se si jap respekt nuk ka dikush andaj shikoni pejgamberin ali sallallahu aleyhi salatu wasalam nidet pe det vet otomani vandrivet otomani vandrivet dihardan apo më diçika Edhe ju kono mëson, ikë ka, e kanë ngrej kushakon haxholak e ka pa çish veshën, çish veshën arab. Apo jo bashnisoj çot kanë drua, po çati çati parapërsisht. Edhe u kon me disa shokë mëson duke net, edhe ju ngon tu Vladicë nzet, edhe e kanë ngrej pa mëson Petkun. Edhe u kanë duk gujt. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam. Edhe çish ja ngon tonet veç diqush ka thon po vien Othmani. Othmani me shkallë si cilsu i turp shmikti u metit. Ma reli më maj mas ai ska pas radiallahu al edhe për e mësam qotë edhe i mlo në gujtë dhe të thonë një ja, rësullallapë se i mlo në gujtë unë kur kem të rejtë me neve thotë a nuk ju ven marë e piktina me lasi dhe ju ven marë e piktina shiko nëse ti e marreli ketë njësë ka nukon marreli kërë si ti e je arrogant ketë të mu sila arrogant me ti e se qisht bajsh ka mu baje kështu i tha Gjibraili për nga meditane i sanat e së nam kema të dinu tu dan qisht cilë është që është po mënojna? Na mu sil, pa marë, dikush mu kush para neve, zdole. A shiko Otmani? Pe mësëm, i kam ledhë kom të veta, se, qka tha, po edhe me lasëm, i ven marë për këti njeri. E ku e mua? Unë ven marë prej, Otmani radi Allahu, anë, anë dojo që unë kam, thot Aisha, s'ka pas njeri që i kanë gjahë për nga berisë e sellem, në ecje, në të folme, në sjele gjeste, si fatimja një Pengamberi sallallahu aleyhi sallam Sa herë që ka ardë uqunë kam për ta Pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi sallam Dhe cila o kanë, cika me e voglë Anaj duhet përgder fmija Duhet respektu fmija Si të mos, e jo njani përshimu dhe merë Ta supozojnë akështu Thot, aurrite po Ta shë përshimu ki ka po 50 vjeta Po 60 vjet Edhe më nënët me trajtu gjithë mon si fmi Shikar, ajo sa fmi ma E këri ka po 20 vjet O më martuaj, nuk ka fmi Munoon disa baballarë, mi trajtojnë djemtë vetë, ai ka vo 40 vjet. Ai ka evlad, ai ndoshta udhëheq firmë, ai ndoshta udhëheq udhëheq shumë gjëra udhëheq. Ai thotë, "Sif si fëmijën e trajton." Ma marr kështu. Mare. Ti paç raport me ta, se i ekipi disa vjet. Ai po burr më. Buraj, si më ditë njerëzit se janë burra, kur ti mundosh si fëmijën e trajton. Apo andaj go. Sahabot e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam ishin edukuar në shkollën e respektit. E vati në ditë për ditëve Abbasin, axhin e pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam. Ati thanë, "O Abbas, a ti je më i madh apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam?" Abbas is më i madh, më vërtet. Çka tha? "Ai është më i madh se unë, unë kam lindur para tij." Sigo, arabjan të zotët e xhuhut, tha, "Ai jam më i madh se unë tash." "Ai jam pejgamberi burr." Zvan më thanë edhe në, në vite, "Un jam më i madh se ai." Po, ç'i bën disa njerëz atë? Po pushkavevonë. Po, Un jam 40 vjet më i madh se ki. Po të iki 40 vetë ma i masiki Po dikush me shkollë ti kalëna të ka Ato 40 vetë, ku të i shumëzojt 0-0 darit Te Allah o matët me vej pra Me pun, me arritje, me il Me ta... takvalok, jo me vjetë Ti më shmi pas një qinjet A në një ditë për të të të për nga mëri E pa një të verëbë Pagan Edhe që ka ndodhe Aja rëtha O Muhammed, mos shgabom ju afru të këstime Mos shgabom arë nga të këstime Apo, ish plakë Sa vjen sa jerosuat ka gjazonë çefe. Faoleja. I verbër në sy, si, i verbër në zemër. Ai afollet çhomë me bën sa? Lej Allah ja ka morsit. Ka shumë ishtim këtu në mosh. Ka mos gabon më kalu, ka luk ato ka ime. Po pse? Ka bën sa madh? Shumë. Mir po. Çfarë sh trajtimi ka më marr këta? Kanë më mallku këtu donjaj. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i çmonte vajzat e veta, u çonte në kamp, cili pinëve çohet kanë për çikën e vet. Tile pinë veçot, ngan për çikën, nga do në që më, të thonë, "Merrhaba për çikën time." Hajde. Apo, ashtu do më çunqom ti, më nejt gjam derisa ajo të ulë. Kjo për respektit dhe kjo trashëgon respekt. Kta ku ta shofe fëmia, çishë kupton? Ju duhet të respektoni edhe tonë tash. Se këto po respektohen mes vete. A dhe këtu ka qenë tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, për traditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose pejgamberi alayhis salam, i ka edukuar vajzat e veta në atët që aje ka besu për veti. Nuk e ka thonë njëri që i ka të mija, atash, las dronu, jojojo. Në ditëve ditëve, ka shku për nga Mberi a.s. në shpijën e Fatimës. Edhe e ka gjetë një perde në shpijën shtrajt, të zbukurume. Edhe nuk ka hië, është larguhe. Vjen Alijo r.a. Edhe e shef Fatimën të mërzit. Thotë për çka kje? Thotë jam e mërzit. Thotë pse? art pe pygamberi alayhisallatu sallam dert te dera e lo shini, por s'ka ndod kur kështu. Ata thon do ta shkrim me çka, çka ka çel. E kërkon Aliu radhiyallahu an peigamberi sallallahu alaihi wasallam, a do pyet, ke or dert te dera edhe s'ke hyr. Ata thot peigamberi alayhisallatu sallam, ma ana wad dunya wama ana warraqm, inni ra'aytu ala babiha sitran muwashian. Ka tha peigamberi alayhisallatu sallam, e unë me dunjën çka mlidh mua. Unë edhe dunjoja, çka na lidh mua. Shikojse ke ndarja Çka mlidh mua me dunjajën? Ka thon çka mlidh mua me këto perde të zbukuruar. Çka mlidh mua me këto perde zbukuruar? Ka thon unë e pash në derën e saj një perde të zbukuruar me shumë zbukurime. Shikoi pejgamberi alayhisallatu sallam, ka skuqë derati, u ka kthy. Tash djethar kan thon, "A haram me mojt perde?" Jo, nuk ka haram me mojt perde. Apo, nuk ka haram. Me bëu kon haram, duhet këtë pi shpijavë na me dal, se sa perde ekziston aty. Mirpo pejgamberi alayhisallatu sallam donë të që vajzat e veta tjenë model për në tardmën kanë e kanë pasë bapë Muhammedin Alei Salatë dhe Selam që më stithojë dikush e, aj mirë, aj mirë, se ka dojshë dunjarë a, më këshirja qikën andë për më samë, edhe halalin kër e pa largojë e tha largojë e më stojnë për qikët e Muhammedin Alei Salatë dhe Selam se ato janë të lidhë dhe me me dunjojën adë është ka tha Alei Salatë dhe Selam tha, qka ka më në me, me dunjojën pra, at përrdë. Kjo ka qenë prej traditës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në trajtimin e vajzave dhe e vladë të të, të tij. Gjithashtu ka ardhur prej traditës e, në sjellje të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me vajzat e veta, së një ditë për ditëve, ankohet Fatimia. Fatimia e ka pas emrin si vjehravet. Fatimia Fatime. Apo andaj pejgamberi alayhi sallallahu selam në një ditë për ditëve Ja jep një bezë, një copë të të mirë, të të qmushme e, Aliut, radiallahu anë, e letë e shpia Edhe Aliut e marrë e veshë, për para i kanë bëho veshë e vetë Edhe i thotë, për nga mësëm Aliut O Ali, së ta kumëdonë tyje Jepja atyne fatimeve, tre fatime i ka posë Fatime ngruje, fatime në, në nanë, fatime në halë Apo ka tonë, jepja atyre të të të pojnë shamija Së ta kumëdonë tyje Kure ka po pse, ka posë në ta mëndafshë Përsova ka thon harama për burrat e umatit tan, me vesh mund ta fsh, se, se mundav shijosh për ata, të cilët kanë merak me jetutë dunjo. E përsova ka thon burrat e mi, ska on e i baj, ato, domthon, nuk janë që a dajni ditë ditë me omul khatabi, i pa do njerëz, domon, ishin ngjyje, ishin li, gati sigur, domon, ju kish hi, hupa jo cilësia e burrit, burr buri ban më bukuru, apo jo sigurisht. Jo pas ora te derisa dale a krye ne një, një ceremonie më madhe. Jo jo. Andaj që ka i thaë mërë khattabë Kërë i pa disa njës Pra si të njom A ba Si kërë që të përdojë nësot krem Apo s'dela i pa i li durt me krem I thaë mërë khattabë I kërë shë u shinu I kërë të në një shpej I kërë shë u shinu Tha në pak Tha në pak Se si të konë burit më konë me, me shminka dhe me, me kreme Andaj a a. Dit për nga mërëj a.s. Një ditë për i ditëve Fatimja Angote për nga më duke e bohe e, grunin mil, me atë, do më thënë, me dorë që e ka shtyp milin, të mulliri i dorës. Edhe në kohë dhe i thotë, ja nësë ka mundësi një shërtor me magjet, apo, i shërtor me magjet. Atëherë, pengamberi ale i salatë dhe selam, thotë, vima vun, vima vun, e kuptova kërkesë. Shkon pengamberi ale i salatë dhe selam, pasi ato janë shtrije, pak para se më flet. Çiko, a do i ka in midis. Ato janë ju, pse s'o ka thon alaa mekanikuma, rini jete. Rini jete. A do i ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri sa do Fatimia, vallah yakumni edhe të ftoftit e kaumbet atina, sallallahu alaihi wasallam. A do i ka thon, o ju dy. Arabët kanë për emrin e dy ndan gjuhen shime nuk e kemi. Apo ka thon o ju dy, pra Fatimia edhe Aliu. Ka thon a ju kallzoi diçka më xajrit se ni shërtor? Çoftorisa haram e pas çofto. Ka thonë atë kujt do diçka, të keni parashish, çka kanë ku? Ka thonë të punojë ja Rasullullah, babazvet. Mo kuput dora, ka punuar. Andaj thot Aliu radhiyallahu an, ia kum dau punë familjes familjes të ime. Do ja kum don nanës, do ja kum don gryes të ime. Apo andaj shiko, çfar çfar klimë e mori e çeri duke qonë siç e legat punën e vet. E jo si zot për shembull, ka nusje e re, ja pasmë të vetmos praj e punë me don. O babas, po babat, ora god babas, po babat, mësonë vend fëmia. Ro ditë një çaj ditës së parë më, vetë, më, vetë, më par punu. Apo normal, gjëra çka si ditë do të mutelërua. Apo, mirë po mbi ditën e parë, pse më lirin, ka bley vetë mullirin, ka thonë, ç'është mulliri? Punojë, gruni. I that pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a ti kaqojë dishkam atmir se sa mulliri? Sesa çerpëtori, ka thonë, kur vinin shtrat, edhe të bini me flet. Thuani 34 herë Allahu Akbar. 33 herë elhamdulilah. 33 herë subhanallahu se kjo është më e çajit për juve sesa më si e selo në juve në shaftor. Shikoni. Edhe thot Fatimia, edhe Ali u kanë transmetim se s'kemi gjej diçka më forcuese takati i tot se ky dhikor. Kurse kemi lënë. A po shallahu janë më e thirr di kan. Mi thot hajde të ndihmom. Edha mi thon kam nevojë me ndihmuar. Edha ti ja ka thonë i dhikor. Çiçë ke kuptua? O Allah thot thira me punua, jo. Mir po se kupton njerëzit se kur të lidhësh me Allahu unjeloana Ta, ta ndihmonë Allah u të pare kjo e tela Ta katin Gjithashtu ka ard Në transmitim tjetër Se kur ka kërkuar Hizme qar Fatimja Ka ard Penga verja lejë sanat e seran Edhe i ka than Fatimës O i Fatime A të tamsoj një dua Kur bish me flet Thuje Ma e khajrit është dhe shërtori Ka than qka me than Nja Resul Allah Ka than thuj kështu Allahume Rabbe Sema wa ati seba O Allah Zot i shtat qijej dhe O Rabbel Ard Dhe Zot i tokës O Rabbel Ar dhe Zot i, i arqit të madhë Rabba na wa Rabba kulle shejtin Zot i johën edhe Zot i gjithë shkaja Falika l'habbi wa nëwa, a i cili i qanë bimet edhe e nëzirë frytin wa mund zilat tëvrati wal ingjili wal furkan ti cili e kezbrit tëvratin ingjilin dhe furkanin, Kur'anin e u dhu bikëm i shërri kulli shej kërkojmë brojtën me ty o Zot nga shërri gjithë shkaja pas e ka dhe në thuaj e uh, në në të akhidhën bina asuja t'i hi, ka thonë t'i o Allah e ka për bali gjdo kreje shka e ke kriuar, thotë Allah, thotë pengamire alai sallatë, se më thuaj, o Allah, t'i e i pari, pa filim, i fundit, pa mbarim, t'i e më i larti, s'ka di shka përmi t'i e, dhe t'i e më i afor t'i, s'ka mës teje dhe gjërave, di kushë ka mëncime, me ndërhyje, pasaj ka thonë, i këdhi anët dejnë, thuaj Fatime, o i Largonave barrull e borgjit. Wa aghnina min al-faqr, dhe largona neve fuqarallahu. E fuqaralloh tash, dietar kanë thënë, çka lidhet kjo duaja me Izmeçarën? Fuqara, itin ana aty çka s'ka mir. Fuqara, gjuxi çka i bë, aty çka si punon kurrizi. E pejgamberi, pejgamberi alayhis salam çka i tha Fatimes, tha thuaj, o Allah, rumpi fuqarallohut. Ati shtruan Allahu i jela bi fukar Allahu, me ta ruaj çnëtin të ka ruaj bi fukar Allahu. Me da ruaj çnëtin, ka ruaj bi fukar Allahu, pse se kur kisht nat ketë e arrim, a kur kisht atë kujdas mundesh me arrit. Andaj i tha Fatimes, kjo është më e mira për juve. Kjo është ka gjithmonë traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka shumë rëndsi. I kanë msuar dhajzat e veta mbi atçka tham, ç'i ka msuu krejt, cila kaqen, prorgjecia. Nuk ka dikush që o shkolluar në shkollën e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem, vetëm sa se e gjejn vallallahi derdlin dhe i brengos dhe i shqetësom për milimetrin prej hakeve. Nuk e gjejn dikan që shkel mbi këtë shkollë dhe nuk edukohet këtë shkollë, nuk i intereson haki njerëzve. Si të sa ngurjo, maran si ai tetmir, maran si ai fjala tetmir, dorse ai i cili thasa an albasri, Allahu jilvara oj betuan sura alqiyama bin nfsil lawama bi shpirtin qirtuos. Qili o shpirti qërtuës, thot Asan Albasriju Shpirti qërtuës është ai cili Kur shkonë të shpija thot Mos e lëndova filanin Në është të ja thash gabim Në është ashtë du të mi thonë ndryshë E qërtonë vetë vetën Ai cili o shpirt që nuk e ka përgjësin Në, në cilësi Ai keti kanë haka tina Ai ku shkonë të shpija që ka thot Filani më hinin hakson Filani smadha hakin Filani nuk më respektoj E cili shpoton të Allahu A i cili thot Abdullah ibn Omeri Kërja kam la gjenazën babës tem Omerit e ku më gjithë Ket ishte kanë i ajtë Zek apo trupin Të i mshu trupit vet me, me shkop Pse duke i thonë Omer Qa ki me bo për para Allahu gjilu ala Andaj kru, para se me ndru jet I tha djallit vet o, e, Omer më khattavi Tha o ba o djalli jem Tha kur të mshtinin vër Në ma faqen për një guri Ndo shta Allahu msheth e moshiron Kto njerëz, i cili e kon plot i drejt, megjithatë u shtu prej Allahu te bareke ve taala. Djalë tani kat rast i cili ndoi më të ndjeshmit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ne ditë ditëve, e për ditë e thirr këmson Fatimën. Edhe i thot ja Fatimën tu. Në transmetim tjetër ja Fatimën tu binte Muhammediin, oj Fatime. Në transmetim oj Fatime, në transmetim tjetër oj Fatime e bija e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çai ka thon? Ka thon anqidi Nefse ki minë në nërë Ka thënë oj fatime Shpëtoj e vetë vetën pizjarëmit Fe in nila em liku lekum minë Allahi shej e Se unë për para Allahut Kërgjons ka mundësimi u badovi ja? Transmetim tjetër ka thënë pengamberi sërë Allah Oj fatime, e bia Muhammedi Lipi babustan për i pareve qka të dush Qka të mëjme dhe një mu me pare Një moj, a kjo pengamber Thëtë lipi pareve qka të dush Ka than se vallahi përpara Allahut sunt në maj kur gjë. E tani vëzër, kjo hadith ka shumë dobi. Ka shumë dobi. Nuk kemi mundësi, vetëm ja. Nëse bia e bija Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem, ti ke dunjë apo jamë pastron. Ti shpotoje vetën vet. Na unë na biri filanit, ti biri filanit. Njëri thotë ne e kam haxhiën. Ajet thotë ne kam hoxhën. Ajet thotë ne kam vlla hoxhën. Ajet thotë ne kam dajën hoxhën. Aje do të ndërrim dhë me burra të mirë. Aje do të ndërrim me jasht çka falën. Wallahi para Allahut kur gjasmon do bi. Po ato në varr, në varr si i me ty. Ti hin në varr. A do asht kaita oj Fatime, shpotoj e vetën. Se unë kur gjasoj për Allahut s'mby do bi. Andaj nëse na nuk e shpëtojnë na veten, wallahi harxhova dhunjoja. Kto lidhet çka i kena? Allahu gjaketi kput në axhirat. Këti kput në axhirat. Dhe i ka përmend skena të Allahu në Kur'an si do të kputën lidhjet. Do të kputë këtë lidhje të kputën. Se një kërkosh kërkan. Amunëve pa marrë në një gjendje, pa shkëtitur ndonjë amenë na kët vest, elhamdulillah. Allah na kumçon me vesh. Dhe kjo është begatia e Zotit. Po jam son ka thon, "Yuhshurul nas", ditën e Qiametit ngjallën njerëzit, çish ngjallën? Ha, pa bom sunet, edhe pa tesha. Pa tesha. Kur kujsh kërkan se këshill, tojm lu veten. Po leje se i e pa tesha, po leje junas që kena po, përpara Zotit te bala ke hola. Atë që nënëtimin mundi kanë, jo njerëz. Pejgambert heqin dor, at shkol, sham pot portu. E nus vallo, ti Allah të na leciona dit, ditë e ram për para Zotit të Bareke u teala. Kë ka qenë për trajtimin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me me vajzat, me vajzat e, e veta. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a edhe më këta e përfundoi, pejgamberi alaihi salatu wassalam ka çën i zëlshëm që mos ti mërzit vajzat e veta. Ku ka pas mundsi ç't fut gzim në zemrat e tyra. E ka fut gzimin në zemrat e tyra. Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon uh, Aisha radhiyallahu anha se në smundjen e fundit që ka pas pejgamberi alayhisallatu wasallam, s'ka mujt me fol, apo edhe kanë hyr njerëzit një pas një, e kanë vizituar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhenis atë Aisha er Fatimeja. Er Fatimeja, edhe kur uh, e pa gjendjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, filloi beçat se babave të smund po ndronin. Adana pejgamberi alayhisallatu wasallam e afro. E uh, afro? Fatimen a fër vetës Edhe ja thot një fjal nga një në anë Edhe një fjal nga anë e tjetër Thot Aisha radiallahu Anë ha E pyta unë më sidull Tha shu i Fatime Qka të tha Nihër keshe Nihër kajte Abo Fak nihër, qe, nihër qajte Pas taj qeshe Nuk këm ka dzoj Thot dhe dhe se ka ndru jet Për nga meri sallallahu Kër ka ndru jet E ka vetë prap Aisha A edhi kër pa ndru jet Për njër kajte Nihër kajte pasaj keshë çka thasë shumë po duam të di çka thosë thotë më tha kur u afrova më tha oj Fatime Jibraili Jibril alayhi salatu sallam çdo vit ma ka lexu Kur'anin një herë gjatë një viti të komplet Kur'anin ma kaledzu. ka si lexu ka thonë si vit ma ka lexu di herë ka thonë unë nuk kam koment tjetër se sa vetëm se unë nuk çolau un kam me dek edhe ajo ka shpërthi më vaj lo kakaice i ka thonë vetëm unë nuk kam koment vetëm kam e ndrujet ka thonë ndersa Në Nën anë të atë çka më tha, tha, më tha, e ti oj bija ime, je e para se uh, ka vjen pas mua. Ti je e para se ka vjen pas mua. Do mund ti e prej ë zonjave të banorëve të xhenëtit. Atë pastaj i ka thënë pejgamberi alayhis sallam, asje e kënas që ti, ti jesh e para që takosh me mua në ahiret atar e ka çesh Fatimeya radhiyallahu anha. Dietarë foran than ka thonë me mësam edhe në krizën matë malë, të ndrujet, para në të ndrujet, shpirë ti i mirë, qabë, ta shpëshemur, zakonisë që ka thonë, e, e ka oka në vetë, jam të dekë të të të ne, jo muhe banëm një atmosferë, me mësam kundër të kundër tëmë, aje dyshën se ki me dekë, e përgatiti që ka me dekë, mi po me gjitha ta, u mundu me e furt një këzimë, tha oj Fatime, ti e param të konë muhe, Here para, më takon mua edhe pas 6 muajëve kanë dhruajet Fatimi radhiyallahu anha. Kjo ka qenë për traditën e pejgamberit sallallahu wa alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për traditave që i ka pas uh, pejgamberi alayhisallatu wasallam ose kur e kanë thirr vajzat e veta me njëra shporgjit. I jetë për dedhve e kanë thirr njëra prej vajzave të veta se i kanë dhruajet fëmia. Ka thuhet se ka qenë Zejnabe radhiyallahu anha e ka thirrse djali i vet është duke i ndrrua jetë. Ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka shkuar dhe e ka, ka marr. Edhe e ka kap në çastet e fundit duke ndrru jetë. Apo edhe ka filluar me çajt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe ka thënë disa prej shokëve pejgamberit, pra ka thënë ja rasullullah, kjo çka është? Sepu ka, sepse sa hapet e kandidhçe pejgamberit, ose zut më kahet në kuptimin se op pejgamber, ose sa e ka ndalue vajtimin. E kanë menduar se çajtma me është vajtim. A dherë ka thamë për nga mberi a.s. Hadhi rahme. Kilo të shkëni të pa, të une, është rahmet që Allaho e ka vendosë në zemrat e robëve të vetë. E Allaho nuk i mëshiron për e robëve të vetë, po së ata që ka janë të mëshirëshëm. Po së ata që janë të mëshirëshëm. A noj për nga mberi a.s. Ka që njeri i mëshirëshëm. Ka që njeri i cili i ka trajtu mas mirti që ka mundësi vajzat mëshirëshëm. Voiza e vetas gjithashtu pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem gjithmonë që ka bazën një nevojë, vajza e vetas apo ka bazën një problem, gjithmonë i është përgjigj vajzave të tjera, të nuk ka hezituar asnjëherë. Në çfarë do gjëndë që ka çën, i është përgjigj vajzave, vajzave të veta derisa ka marr pjesë edhe në larjen e xenazeve vet. Në kuptimin jo me trup, s'ka një aty, mirë pa e kapërcyer përpara jashtë. Bajani çeta, lande me çeta, pastonde me çeta, pse? Derisa ja ka dhënë ë Vajzës e vetë, u uh, mu këllë thumit, peshën e vetë. Ka thonë, lana që shtu, ka thonë, ku ta krinim, thyrni muhe. Edhe ka mordhë petë këne vetë, ka thonë, mështjellë në mëqeta. Që trupi i saj, tjetë e mështjellë me, petë këne pengamberi, sallallahu, a.s. Kjo është shumë shkurtimisë, në ruajnë vezër, rrëth moralit të, pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam me me vajzat e veta e pasta do të vazhdojmë me lein allah te bareke ve taala me moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me nipat e tij dhe me mbesat e tina elushi allah te bareke ve taala qe allah ju gelej nam musliman dhe ek moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam elushi allah te bareke ve taala qe allah ju gelej nam musliman se ta dojnë pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam elushi allah te bareke ve taala ne kthmuaj te bagat te allah te bareke ve taala allah u ndajuan shndetin ndajuan imanin ndajuan vullnetin برتبوا بها برات ميرا لوش بالله تبارك وتعالى جلا وجه الجلال برات ميرا الله تيبن قبول لغاتنا ايش لي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين